Befejezés Fejezzük be történetünket. Hová megyen, bátyám? Kérdé néhány évvel később tapadó szántai, ki vejével karonfogva ment a Váci utcán. Jaj, már elgyalogolom a lábaimat. Nem mondanád meg, barátom, hol van a legjobb kereskedelmi iskola? Mit akarod, bátyám? Unokámat akarom odaadni. Hadd legyen belőle valami. De bátyám, az Isten élt, mondja szántai. Mit gondol? Azt gondolom, hogy ne legyen a lánchorta tekintetes úr, hogy otthon időnek előtte fölfalja mindenét, hanem legyen kereskedő vagy mesterember. Aztán, ha egyszer nem lesz pecsenyéje egy héten, hát lesz háromszor. Tehát kereskedő, vagy éppen mesterember? Miért nem? De a tekintetes úrnak fia, kérdi szántai célzással a múltra. Ha az is, lőn áll a válasz. Hát elfeledte már, mit mondott egykor? Mit mondtam volna? Hogy mesterember nem lesz sem fia, sem az ivadéka. Régen volt az öcsém, talán nem is igaz? Hát, uram bátyám, most mivel foglalkozik? Paraszt vagyok, öcsém. Szántok, vetek, meg árendálok. Aztán megengedi ezt a tens Maga is gyomlálja a borsót, mint leánykorában. Hát az emeletes ház? Magtár most, legalább hasznát tudjuk venni. És megférnek annyian odalen. Kedves öcsém, jó emberek kicsiny helyen is jól megférnek, éppen úgy, mint egykor ezelőtt 25 esztendővel. Tehát, patriarchális élet, Az való nekünk valamennyiünknek. Mik is vagyunk, mi most voltak éppen? Már öcsém, nemes emberek vagyunk, mikor nemesek vagyunk hanem mivel liberálisok és Pecsovicsok már nem lehetünk, azt tartom, kedves öcsém. Megértük valahára, hogy valamennyien most már magyarokká lettünk. Vége Felolvasta Kukus 8.42